tom ama ba'd tujero falenderojmë ti takojmë vetëm Zotin ton Allahut xhella xjalaluhu atë falenderojmë dhe vetëm për i tij falje dhe ndihmë kërkojmë ndërsa salavatet selamët për shëndetë të mira mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi shokët e tij besnik, bi familjen e tij të ndarshme, bi gratë të ti të ta, e tij të pastërta, të gjithë muslimanët që së të ndjejnë ka rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote Të nderuar jumë atli, do të ndajmë disa minuta para hutbesës së xumas, çu të fletojmë nga libri i Allahut Te Bareke O Teala dhe komenti i tij në mënyrë që ta shtojmë furnizimin ton për takimin me Allahun Te Bareke O Teala. Jam në xuman e parë pas përfundimit të ceremonive të haxit, pas çka haxit tani më i kanë përfunduar shumicën e ritualeve dhe nuk u ka mbetë ndonjë obligim. A do jemi në xhumanën e parë pas bajramit të qurbanit, i cili llogaritet tek dietaret, bajrami më i madh për shkak të haxhit të cili krihet në në këtë ditë. Besimtari pavarësisht ceremonive, manifestimeve, festave, pavarësisht çdo gjëje të cilën ka mundësi me përjetuar, aty nuk duhet i humb vullneti Ambitja për të vazhdu në dëtyrat e ti Besimtari në gudzon që Nga Ajo dehja e Hares, nga gzimi E kështu më radhë Që të humbë Baras beshim në dëtyrat e ti Por që duhet të vazhdu në me Përpikshmëri, me përkushtim, me bingja Dhe besnikri në farzët Allahu të bareke Allah. A nësikur që thamë në Ramazan A të e themi dhe në Pas haqit Pra njeri ju Tani ku të këthetë prej haqit Ata të së të kanë shku në haq Atyre u obligohet që të mbajnë Të mbajnë autoritetin e haqit Në jetën e përdiqme Edhe neve të sësë kemi pas mundësi me shku në haq Po kemi kry disa obligime Së të kanë qenë të obliguara në, në, në farzët tona jashtë a haqit Neve obligohet me që të i ruajmë ato dhe të vazhdojmë me kryjere në detyrave dhejrë në takimin me Zotin Tebareke u Etheala anëme një fjalë, ambicje besimtari duhet jetë lartë, ndërsa nuk ka ndë një ambicje, që edon Zotin Jon gjëlle gjëlelu humë më shumë, se sa kryjere e farzeve. Allah u Tebareke u Etheala në Kur'an, e ka ngritë urdhin lartë dhe e ka ngritë ndalesën e ti lartë, pra e gjithë feja është urdhër dhe ndalesë Me fjallë tjera, dëgjimi zotit në atët që ka urdron dhe në atët që ka ndalon. Kemi ngellë në surën e neziat, surja 7.9 dhe Kur'anit me rënditje në pengamberit tonë sallallahu aleyhi vësallem. Surja në neziat është surë e cile i ka zbit pengamberit sallallahu aleyhi vësallem në meke. Dhe kemi përmejtë në parahirë në gjdo ligerate pëse kanë zbrit surët e mekës dhe përçfar ashtu e ka nëzbrit të shkur, tra e përmendëm në, në gjuman e kaluar. Ta një do të vazhdojmë me lejnë, Allah u të bare, kjo vë të ala, që të përmendim disa prej ajetëve në vazhdim e që janë të rëndësi së madhe për gdhenjën e nefësi të njëriut. Pra në këtë cure, do të nëvindisa ajetët e silat, merën me gdhenjën, me kalitjen, me vendosjen vendin e vetë të egos të njëriut të unit të njëriut të vetëvejtës të njëriut e cila nëse zdrejtohët dhe nuk më poshtët dhe nuk i vendosën frenat e kontrolit ajo shfrenohët dhe që roditët deri sa arrinë thotë se unë i amëzot pro nefësi i njëriut është përqëllim une kur thotë dikush une këmë than une e baj une e kam pas bak Une e pagujta Une duhet mu vetë Kjo une Po nuk u frenu Del prej shtratit vetë Deri se ka mundësi me thanë Une jam zoti këtë njerëzve Që gjithë ta shofmi në në njarën e Firavunit me Musajnë Alej Salatu Thotë Allahu gjele gjelelu Na jetin pësën bëdhjetë të surës e neziat Hel e teke hadithu Musa Ate ka arë ty lajmi i Musajnë E përbendëm në gjeratën e jumuse kaluar se Musa i alay salatu selam os pengamberi i vetëm i cili gzon përmendje të madhën Kur'an. Pra Musa alay salatu selam kreet Kur'anin përmendës shumë. Derisa kan dhën disa prej sahabeve ndoshta më shumëti. Ndoshta çdo sure Palmendet Musa i alayhi salatu selam dhe kjo ka urgjinë vet, duhet shpjegohet në ligjrata të veçanta. Thet Allahu gele jalalu iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddasi tuwa. Kur zoti i ti, tij, po ai Musa i alayhi salatu selam e thiri Musa. Ku asiri bil wadi al muqaddasi tuwa, në një lugin të shent e quajtur Tuwa. Afër kodrës Tur e Sejna Afër kodrës E cila quat Sejna Kjo kodrë Dhe kjo lugin Oshë vend të cine ka zhjën Zoti Komenti për kët kodrë Dhe komenti për kët lugin Pra pse kjo lugin Dhe pse kjo kodrë Oshë të njëti koment Pse qabja në qatikua Pra besimtarët I besojnë disa gjëra Të cilat Allah i ka vendosë në disa vende I ka shëntru ato Dhe neve nuk zhejmë për to Kalkulim matematikor Nuk ka në një kalkulim mendor Logik Pse është vendosë qëtu Pse jo ma andej Pse jo një vend tjetër Sikur që parashtrojës Shpeshar pytja Pse Allah i ka dërgu shumicat e pengamberve Nga lindja Nuk i ka ndërgu në Evrop Apo nuk i ka ndërgu në Kim Në Kim Kjo ka qenë zxedje Zotë i Gjell Gjellegjellu Kjo ka qenë zxedje E Allahu të varë e kjo vëtala Që pengambarët vinë andej E jo nga kjo anë Andaj edhe quret lindja A ja se atje Kanë mor njërzit Burimët e jetës të të tëre Kanë mor burimët e shpirtrave të të tëre Andaj themi për këtë lugin Dësë një ka folë Allahu Gjellegjellu ala vale, Musës Pse ka zxedje këtë vend Themi e njëta por xhijxe pse e ka zgjedhur Allahu Çabun te Mekka po pse i ka thonë Ibrahimit ndërtoi Çabun te Mekka kjo është në ilmin në dijen e plotfuqishme të Allahut e vare këto te ala basat Allahu jelle wala izhab ila fir'aun innehu tagha shko te fir'auni sepse ai e ka tepru thamë në ligjratën e kaluara e ka tepru dy pika dhe pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam Të primin, më ndjemanësine ka ndonë dy pika, firani i ka të dhijat, di ku shëko njërën, di ku shëko tjetërën, këj i ka të dhijat. E para pjesësht, më ukonë më ndjemanë ndaj Zotit, me refuzurë dhjën e ti, e kështë u mëralë. Dhe pjesët tjetër, është më ukonë më ndjemanë dhej njërzve. Dërsa dhe disa bre djetarëve kanë dhënë, kjo është e lithë me njëna tjetë ka krijuar ardhi ndaj Allahut dhe ka krijuar ardhi ndaj njeri. Por dietarët thonë ato realitet nuk ndohen. Ato realitet nuk ndohen. Argument argument është se njeri për me dashme ju bind Allahut, do të më ju bind njeri. Dhe ajo është pejgamberi, pejgamberi është njeri. Po ju bindet pejgamberit, i cili o njeri, smun është njeri, s'mund të më ju bind Allahut. Prandaj se dikush thot, unë me Zotin mirë kam punë. Shumë intereson për këto pejgamber. A ka mundësi? Dikush të ca, ka dikush të shtu, po ka një filozofi i drejt që mësohë dhe shkollohë në ta njëres të cilë të thoj në e besoj në Zotin. A i ka kryu këtë këtë kryesa, a i në ka kryu edhe neve në jep të mira, por në në nuk i besoj në pinga më bërët. Pra Allah nuk ka zhidh një njëri për t'i fola ti e për t'na kalzun e dhe. A ka mundësi që shtu? Jo, pëse nga se ka të Allah, në Allahu G Kësh i bindët për nga mberit, i është binda Allahot E ka para pri për nga mberin për Allahot Për së fara syje, për më standi kush, shirëhune me Zotin i punt. I vetë i ndrejt që i punë Së në ndrejt që i vetë punë Se ti nuk e njëpë Zotin Së ki mundësi me njëpë Zotin gjele gjelalu Nga se s'ka mundësi diçka, mundë një oftë mund E mundë ngu, pa e përkurë Aja pa kur, dhe i s'ko shembul Allahu gjelluar nuk është si haj kur kush Andaj tha Allahu te bare kjo vëtëra Për firaunin Innehu tagha Aj e ka te pru në mëndje matësi Ndaj Zotit Dhe ndaj njerëzve Ndaj Zotit duke e mohu Allahu njëllë gjellaluhu për adhurim Dhe ndaj njerëzve duke i robrua ta Nga se firauni Ishte njeri hu i cili ketë punojshim për ta Kretë punojshim për ta i vogëli mad punonin për firaunin s'kej dikush që nuk ishte në shërbim të firaunit thot Allahu xhën el xhelalu faqul hel lak ila an tazka thu ai ati adoshiran ti të pastrosh pa musa aleyhi salatu wassalam i, i thot Allahu xhën el xhelalu shkote firaunit dhe thuj adoshiran ti të pastrohesh. Pra ja ka burt pergjixhën dhe e ka lënë pergjixhën në ndërgjixhën dhe vullnetin e Firaulit. Dhe kjo është form pejgamberike e mësuar nga ana e Zotit Xhel Xelalu se si të flitet me njerëz. Njëri u pikën më dobët e ka, nuk ka më dobët se kjo. Që ai të ketë një një më të lartë se vetja. Nuk ka pik më dobët Më zaif që është njëri Ndë një, një sen se sa, të udhichët, se sa të udhichët Andaj edhe shumica e njerëzve Kan refuzu për nga mber Pse kanë dhënë E besheran në wahiden në tebiu A një njeri na Mi u binda tina Allahu gjellë gjellë Në kasë provu neve në qëfar Në këto përplasje mes uneve A une ati Allah i ka thonë një njerit ti e për nga mber Ti kanë më ngu krejt Tani shumica njëzë dhe që kanë bo Kanë thonë, a një njerit Dvetëm Me ju bindë na Mirë, djetarë kanë thonë Si shërohët kjo Pra përshemu shumica njëzëve kanë problem Ma dhe e pi muslimanve Të se dhe thonë E shheduan la ilaha illallah O e shheduan në Muhammed e Rasulullah Thotë të une bëshmoj se Muhammed është i dërguar i Allahot mirë po këtimi i thonë ka thonë për ingamberi sa më qyshtu thotë ka thonë ama në këtu ndryshe e kena pro këtë ka një lojcikleti mi u bindë plëtsish për ingamberi sa lëlari se lë atërët qëfarë thurë për njërzit e tjertë se të si besojnë fare pro shumica njërzve kanë problem mi u bindë njërit kanë problem mi u bindë njërit, si shërohet kjo ka plotë forma se si shërohet forma Prejtë të cilatve i kanë përmendje të arët është Sikur Zotit të banë të gjdo njanin pengamber Gdo njanin Sikur Zotit të banë të gjdo njanin pengamber Sikur Zotit të linde, banë njeri malë I dhëtë Allah u gjelora Gjibrillit Shko banë e pengamber Ki kur s'kish dishu si të pengamberia vetë Kur Sikur Allah u të banë të gjdo njeri pengamber A munët, munët, s'ka dasht me ba Munët Allah u gjelora Gjibrillit Për për për po për për për Si kërë allohu të abon të gjdo njeri për nga mber A i zdo të dishon të se është për nga mber Për kërë allohu e kabon një njeri tjetër Jo këtë Atar ki ka fillu me dishu Ku ka fillu dishimi Pse aj Jo që se eksiston mundësia Po pse atimi u bind Andë allohu gjelë gjelë lu i tha Musës a.s. Thuaj adoshiron ti të pastrojsh I tha ti në përmjet meje Por i ala në ndërgjegjën e ti që tjetë më afer Kabulit që të pranën më let Pasa i thallë Musa a.s. O ehdieke Ilarabike Fëtahëshe Tha e une Ta tregoj rrugën Ka zoti jot E ti ti tu të shatina Shiko pengamberia si është Dhe qëfar thrasin pengamberet Pengamberi qëfar thot Më ka dërgu zoti për t'ju bindë Allah u të bare kjo vë të ara. Pra, unë jam ndërmjeci, ndërmjeci i lajmit, i ja ndërmjeci i adhurimit. Pra, mu më bindësh që me qu të zotit, ama ti u bindë zotit. Unë e asën të fali, pra, pengamberi, sën të fali gjunajnë, sën shtin gjenënet, sën gjerëve gjenemit, s'ka mund t'ja asë, asë i zendë me të tërgua, asë nuk ka fëqim bë t'je. Qëfar fëqim e ka? T'lajmit. Pëngamberi e ka fuqin e lajmit. Cila fuqia e lajmit? As kusë sënë një vzotin pa pëngamberin. Së mundët? O shtë absurditet. Andaj, isoria, kusë ka lezhu isoria e din, se krejt filozofit e dunjas, që kanë provu me një vzotin pa pëngamber, kanë ardhë me prala. Kanë ardhë me prala në cilëcimin e zotit. Zotit do këtë kështo, e zotit do këtë ashto, eksumerat dhe i shef gjurëmët, e besimit të tyre pa për nga mërë në cka, në statuja një popullë e ka vizatun një statuji një tjetër e ka vizatun një statuji nërsa në islam se këzistën kjo ka thënë Allah u gjeluar në Kur'an lejse kemi të lihi shëj un wa hu e semi ul basir as kush nuk është si Allah esenca e vizatimit dhe shtatorës dhe putit qfarësht është imitim i një imaginatën të trurit Pra fotografia është marrë një sendit Qka doket dhe nxjerit nga nga tjetër Marrë një sendit dhe qka tje e kipa dhe e kindzir E disa skulptura që qka në ardhë nga imaginata E mirë që qka mundësi njeri ju me përfitirua laun Kur skot në gjajshë Dikush është një vetur dhe e vizaton është një telefon dhe e vizaton është një pem dhe e vizaton është qja dhe e vizaton Po që shka mundë që i më përfitirua i cili, s'ka të njajshem. Andaj thëtë Allah u gjithë në Kur'an, s'ka të diçka që i njana ti. S'ka, nga sa i zoti, të barek i otele kërjuës i pa filim dhe i pa mbarim. Andaj thëtë Musa a.s. O ehdi e ke, unë të kaldoj. Unë të kaldoj. Andaj thëtë Allah u të barek i otele Muhamedit s.a. O inneke le tehdi. Ila, siratim, mustakim Tha ti uzzon Në rrugën e Zotit Të drejt Atëhera që shqipje pinga me sam Uzzon, tregon, tregon Nga se uzzim jo dy forma Uzzim është me të kalzu Edhe uzzim është me të morë me të qu Ka dy forma Vjen janë dhe dvet Ku është filan rruga Ka shkote filan veni I thu kshtu, kshtu, kshtu Adha i shkot Dhe ka dalim mi kalzu, dhe me e kap, edhe me e qu të veni. Mi thonë që që këne e udha, ajdo unë të qoj tyje, edhe e qënë dë rruga. Pe nga mberi e kove që rolin e parë, që këne e thot. E dytën me të morë me qu, ka anë Kur'an, inë në kela të hdimën ahbëb. Ti s'munësh me uzu, do <clears throat> Shikon, ka ndo ti. Shikon Kur'an ka arde njëta, ti uzon, dhe ti së ne uzon ka ndo ti. Ka ndon djetarët, Ti u zënë, ja kalë zënë, që e qekë ne Mirë po ti u zënë Me e morë me qutë e u zëmi Jo, veç zotë i gjelë i gjelë Andaj ka dikuj të ja kalë zënë rrugën Tho të mamë, së po shkoj I thukë, kjo punë bërë që shtu Spedu Mësusi i kalë zënë zënësit Kjo mësejlë është që shtu Se do, nuk e merë Andaj Allah u gjelë e ka qupë nga merë Kalë zënja ju njerëzve Përse u zëmin Kanë duhet me morë dhe me e futë në uzim Dhe në drejtim të rrugës e drejt E dinë vetëm Allahut e vare ke vëtjala Anda i tha I la rabbike Te zoti i jëtë Që i bije se ti si e zotë Pim fillim i kalëzaj Ese Musaj a.s. E ditë se ki Ki peze vetën shumë të madhë Para se me e thaën fjallën Unë jam zoti juve Tha te zoti i jëtë Pra ti si e zotë Fëtë të kështë Dhe t'i kish dron Allahu të barek e jo, vë të ala Pas të i tha Allahu Gjeli Gjelaluhu Fe arahul ajetel kubra E Musaj Alej Salatës Salam I tregoj argumente të mdoja Pra Musaj Alej Salatës Salam Ardhë me argumente Argumente qarta, të qarta Tësit Allahu Gjelaluhu i ka than El ajetel kubra Ajet shumë i madhë Pra fakt dëshmi shumë i madhë Ndërsa ajet në gjuhën e Kur'anit është alamet Alamet të shenjë, simbol Allahu Gjellë Gjellalu i ka qujtë ajetët e ti të pengamberve Të zbiturat të pengambert, ajetët Ajetët qka janë? Shenja Shenja Shenja kanë dhëndi e tarët Nëse njeri u e shef një shenjë Nuk e din qimë përqimë qka del A ma thotë që tu ka diqka Sikur që e ka qytë Allah u gjellohala Kryimin e ti shenja Na të dhe ditën e ka qytë Shenja për Zotit Kushi bje këto Qilin dhe tokën e ka qytë A jetë Zotit Shenja Pra na me tokën themi Kta e ka kryu dikush Qilin e ka kryu dikush ja Nuk e dim si tokët a i qilin e ka kryu të e ka kriju dikush, argument dikush, të të të përse kështu me mendu, po kjo është të prek, toka është të prek, shenja qëllë të shtu pa, do, dita dhe nata jenë të pa, andë e allohu, u zhjëlluala e qujti faktin e pengamberit, qëfar? Se nëse njësë njësë ka dhojnë, pengamber zvinë me faktët, pengamber vinë me, me qka? Me meditim, kjo është e kotë, e kotë në kotësin më të lart Pejgamber vjen me shenja, shenja praktike, të cilat shifon. Allahu xhëlaluhu thënë në surën Luqman: "Ky është krijimi i Allahut, atëherë më tregoni çfarë ka krijuar ata që janë përveç Tij." Thao te bareka u thënë surën Luqman: "Ky është krijimi i Allahut." Kërchet shkëshka me shifnë e Krishtit i Zotit, i Allahu xhëlaluhu. Ne s'nuk i besoni Allahut, apo i besoni dikujt tjetër? Atëherë më tregoni i thëtë Allah u gjelona për nga merit të ti, veti ata, zotët që ka ju adh adhuroni, që ka në kriju? Që ka në kriju? Dhe nuk ka në univers absolut që dikush ka than, unë i këm kriju qije dhe tohën. Meri lezoj filozofit më të lashta, më historike, më me zarafiva, me me mija vite. Gjeje dikun që ka than, dikush, Ço çuqe ka kriju çolli, ço çuqe ka kriju tokën, çikë Zoti ka kriju e hanën, s'ka. Ana Allah ujele jelal në Kur'an, kur e vjen universin e vjen alamet të Zotësisë së Tij dhe të, të unitetit të Tij. Atë thotë hada khalqullah. Kjo krijim i Zotit, i përditshëm, i përsëritshëm, i vazhdueshëm, për ditëlindin, për ditvdesin, për ditë vjen vjehta, për çdo vjet vjen vjehta dhe për çdo vjet vjen vera. Dhe, dhe kët kët Ndryshim të krimit, kush e ban, Allahu të barëk i vëtëala. Andaj e qujti Allahu gjellu ala argumentin e Musajit, ajet, fe arahul, ajet e lë kubra. Pra, Musajit regoj ajetin e aje pa. Fe arahu, aje pa, firavni. Por e mëhoj, tha, fe këzë dhebe wa aso. Aj i tha Musës tije rëndës. Pra filauni i tha Musaj të resam tije rrenc Dhe kjo është gudzimi jo besimtarit Kjo është gudzimi kriminellit Kjo është gudzimi të cilë ata e qunë trimri Pra dha u gjelluala në tregon që ka ndodhi me këta trima Të rejshëm I tha Musaj tijer në cak Këtë dhebe Wa asa dhe i thas dë bind na Musaj i tha Hajde të dërgoj të zoti jo të të zosh Fëtahësha dhe ti të të shati, se ti sjezot, fekëdhebë, thë ti e rëndës Dhe për këta se ti e rëndës, nësurën nëzjatë nuk da ka kalzuhet detale Nësurën tjera ka kalzuhet detale Njëheri ka thonë tisë dhime fol Ka thonë këshirëgit, nga se musajnë alë i seram ka pasë pengesan të folur Ka pasë një lojt djegje të gjuës të ti Dhe pasaj gjithmonë kur ka fol, ka dalë si një lojt me një lojt nga tërimi Andaj Musa E.S. kër është bërë për nga mber I ka thënë Allahu qëllë u alë ozot Më bane dhe harunin Se ajo është mëj lirë në gjuhë Më mirë folaj Ajo më mirë fol Më i këllu shumë është E firavni që ka dojë këkizdim e fol Kër e pasis shkon kjo Që ka i tha Unë e të kumë rritë Unë e të kumë rritë Gëse Musa ishte i hedër në lomë Dhe i, i, i kujdesur nga anë e firavunit Aja kështë rrit Por se kjo nuk është argument Se ajë nuk opingamber Andaj Allah u gjelele të regoj Ato qëroditjet e firavunit Ku mundoj kemu ka për dega Se kjo nuk opingamber Tha Allah u gjele, gjelelelu Thume edbera jesha Pastaj Ja kthej shpinën musajt Edhe filloj me vrapua Filloj me vrapua Jesha Osh me edhan maksimumin e këtakatit Par me e kry një punë Andaj i thoi në saj Në hajj Me vrapu për e në safa dhe merua Saj është me vrapu Me vrapu për me e kry një pun E fir a unë i filloj me vrapu Për çka me vrapu? Për çka filloj me vrapu? Me ditë Qa me bërë me këta? Qa me bërë tash me muson? Kipo thotë jam pengamber Unë e maj madhin ven Krijetari kitë e gjiptit Kitë dunja jam gën muhe Ka arky me dele Me një shkopë Po më thotë munë ka që u zoti Kë problemi madhë Për firaunin A mune me para me ndu skenën A i ullur në arsh në front Ushtria gaditun në, me, me veprun Ndakik qka të thoja aj Dhe vjen musa i cili ishte rrit Të aj Pasaj ka ik, pasaj ka ardh Dhe pi thotën jam pengam bar Nuk ja kap për firaunin Qishko munë si kjo Andaj Allah u gjellë gjellë në të regojnë në Kur'an, se shumit se mohuzve kanë dhënë, lë u kene hajra masa bakuna i lehi, si kur t'i shkonë kjo hajrë, që kjo qka përthojnë pengambert, na e këshmi gjithë për para, pra pasanik të mloj, pushtetartë, krijetartë, nuk e paramendojnë që Allah e banë fukarajnë pengambert, jetimin e banë pengambert. E Allahu Gjellaleve pronë me urcine ti Dhe isë provonë njerëzit në unët të të tëre Dhe në egot të, të tëre Tha Allahu Gjellalehu Fëhashara fënede Im ledhe ketë ato ministrat të vetë Im ledhe ketë si hribas të vetë Im ledhe ketë gazetat të vetë Im ledhe ketë portalet të vetë Ashtë këtu Problem Musaj a.s. Problem Musaj a.s. A une i fortë Kështu më ashtrohen pështet mbajtësit. Kështu më ashtrohen atë të cëtë Allah i së provon me një, një kafshore pështet. Hajde që aki me bo. Mirë po është interesant që që kanë dhënë djetarët. Hutia e pështetarëve është se rralë diku është për të në merë i bret për ati që ka kaluhe. Ajde që pak i duhet me dhënë. Po mirë be të qaj shakaloj. Edhe ajka i fort. Edhe aj pa të pështet. Ku shkojaj, që shh Edhe ajka posket minisat ndorë dhe gazetat ndorë Por ka humbë Nga sa allohë erdzon pushtetin Nga ajse me ndon Janë zirë një njëri primë në jena Edhe dalin kërit më të në shesh E allohu gjellëvalet Shka thot për finaunin I mëson këtë njërzit Pushtet logaritet edhe një kachore Edhe në shpich ka ki një, një kafshore pushtet Edhe ajohë logaritet në tëtë të nivel Më s'flasi për ato të lartat Tha allohu gjellëvalet fër hashara Fenede Im ledhi krejt Shka pat prej Ministrave Gazetareve Gazetare të na të ko janë gënë si hitë bast Im ledhi pasanik Karunin Aç këto Im ledhi hamanin Aç këto Im ledhi krejt Fenede Edhe thiri me të madhe Ena rabbukum Fa kale Ena rabbukumul a'la Dhe tha Im ledhi krejt Tha, unë jam zoti mëj madhe Khaësha Dhe kella Allahu është i madhe Nga kjo fjalë Dhe si në ka thamë fir auni Dhe Allahu gjeli gjelalu E toleroj Kër e tha këtë fjalë Nuk vdi që minje heraj Vajzdoj me jetu Vajzdoj me sëprovu musajnë a.s. Së Dikush kujtonë se s'ku të thoi një fjalë të keqe Minje hera Allahu e në gjitë përfiti Jo A i të lemma dje sëprovon ma shumë dhe të dollo Nësë të drigjuhën dhe të Allahu qenë në Kur'an Në ju jopë në ma shumë Të hutot, të hutot Aki pa të njërëzat Po qishë mu mësë me mdashë Allahu Së më kishë nan Ketë pasunie, këto e vlete, këto e këto Qa ju ka dhënë Allahu njërzve Me, me matë që shtu Ketë jo besimtarë Dalin matë kajrit se besimtarët Pe nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem Dimu i dit Dimu i dit Nuk e ka ndesë zjarin e shporetit por me baje di me kur gjau s'ka pas. Dimuj dit, a mundet me paramendoni uni pi neve sot? Dimuj dit kur gjau mos me djeg në shporëtin e ti, kur gjau hiç. Gjithçka e thot, me vaj, me zejtin, me hangër vot. Kështu janë lëllë, sellim, e ka thënë pejgamberi. Pejgamberi Isa sallallahu alaihi wasallam shtratin e kapaz nga nga nga disa xhese të të hurmave me disa drasa të dopta Dhe një herja ka bo asha, e ka këthi disa herë, ato gjithë dhe ka bo pak më ngroth dhe më but, është qupe nga mesëm ka dhe ndroje, ndroje se këtë mëzon gjumi prej namazit. Kësa ta njërëz nuk jetojnë që shmendojnë shumit sa njërëzve. Që ka dhe Allah u gjelonë në gjuhën e firaunit, fe kale e në rabukum. Tha unë jam zoti juve që ishtojnë shumë njërëz, unë e vendohë si këto. Unë e vendosi këtu shka është islam Unë e vendosi këtu cëla rruga e drejt Unë e vendosi këtu hoqës shka du të me kalzue Unë e vendosi dhe unë e vendosi Qishtu firani ka tha E në rabukëm Unë e vendosi qishtë komentohet Kur'ani Unë e vendosi qishtë duhet musliman në menue Si kur musliman s'kanë liber S'kanë Kur'an S'kanë hadith S'kanë ulema Si kur e po hanifja se gziston ma Shafiju sësht ma Ato s'janë gjallë Po janë libra të, të tëre E kër njeri ju tërheqen nga unë i ti Thotë unë jam zoti juve Për Allah u gjellonë në neve në e shkurton Fë akadhehu Allahu Në kële lë akhirati Vë lë ula Thotë Allah u gjellonë Fë akadhehu Allahu Allah u minë një herë kapi Allah u minë një herë kapi Në dënimin e akhiratit Dhe të kësaj dunjaje Por djetarët këtu e ka një koment Kër aje thahë Unë jam zoti juve Allahu nuk e mjëtimi njëher Po ka histori dërsa Allah e ka fundos në deti E pëse tha Allahu Minjëherë Allah e kapi Ka dhënë djetarët Nga se minjëherë ka arë vendimi për me lacheve Ky ka mu dënua Ka mbet mesel e kohë E kjo të mesel e kohës Njërzit shumë i hutën Allahu që ka mund të ka pru vendimin Sikur që ka në than Abdullah ibn Abasi në shpjegimin e, e surës lejletul kadr Allah u gjellën ka përmenda ti se zbrejsin me lacet me urdhët zotit ka thënë Abdullaj Bni Abasi zbrejsin me lajme që këtë vjet vdes filani i mirët pasurje e filanit bëhot pasunik filani smuot filani, shëroot filani për qdo vjet Allah u e din për pa fund me lacet vju ka zonë vjet për vjet dikush hutohet dhe meselje e kohës hapsira, vonimi Allah e dinësër së provë ndaj e përmendi në Kur'an tha Allah e të barek e vëtala e të emru Allah i felat e së të agjiloh urdi Allah e të ka ardh më ju mëse gutni pra Allah i ka vendosë qështjet i ka kry qështjet ka thonë për nga mberi i ka morë Allah u shpirtat e besimtarve dhe i ka ka për shpirtat e pa besimtarve dhe i ka thonë për besimtarve këto janë gjennetë Dhe i ka kohë për përbësimtarë dhe i ka dhonë këtë janë në gjenem Dhe kjo pun është kryje Ska më këtë ndryshëm, nuk më intereson Këtu ka ardhë hadithin e pengamberi s.a.v. A noj meselja e kohës, kur vanohet, mos u hutoh Mos u hutoh, mërë mësim nësi ki 20 vjetë këshirë një plak Edhe haj ka pos 20 vjetë Sigurisht që i ka pas një zetë Se s'ka mujtë një bërë 7-10 Pa i pas bërë një zetë Andaj merë e bretë Dhe më stuj kumë me ditë Kër vjen 7-10 që Vete 7-10 që dhuj Sa vjen bërë Sa shpejt është Shumë shpejt është Adhe Allah u gjele gjele luneve Na e thekson në Kur'an Se na e ka për mini herë fir'aunin Realisht së shka për mini herë Ka, ka në gjari këtu I ka shpigu Allah u në surët tjera Por çka është këtu më Allahu bje vendim Kjo punë është të kryve Sigur të lutjë a.s. I tha Allahu gjellu ala E lejse subhubi karib I tha Melaceve dhe pengamberit lut A.s. Sa baj, aho larg Ato këshin arë natën me edonu popdhin e lutit E që cun lutin Dese njeri, ha, pi kriminellve Mos pëmze, mos pëmkap I than, sa baj, aho larg Sa larg Me thonë dikush në dimet natës, nësa ba kryët puna? A o larkë, nuk o larkë. A lark. ne allohë u gjelloha i ka vendimët e kryjera. A ne duhet i kemi dronatina. Nga se nësa allohë mërë vendim me dënu një njëri, Zotin Arrujt. Kush ka mundësi me heket vendim? Kush ka mundësi me heket vendim? Vendimët e njëzve heken. Vendimët e gjikatave heken. Pagohen edhe heken. Nga sa te janë të kota në senzë dhe mbarojnë me, me të kotë. Por vendimin e Zotit Allahu narujt Nësa Allahu e shku një njëri për gjenem Kushe fshin për aty Kushe fshin Andaj Allahu gjelë në bje këto ajete Për të morë mësim Andaj Allahu gjelë në ajete tjetër Tha për Firavunin Tha na për të lajnë atyje Për mukan i bret për kitë dunjaje Dhe trupi Firavunit Oshë i ruajtor Dhe studiot Dhe mëso Dhe i morën pjesë pjesë dhe studiot Shfarë është këtë trup që ka ndolë, si është fundosë, qëfar njëri ka qenë, nëse do një me ullumëtu, që i ka një trupin e firavoni, që ka flikët për ta, Allahu gjelluar i tha, na këna me talon trupin, për me mor e i bret njërzit, për prapsmorin, prapsmorin, adethe Allahu gjellë gjellalu, fe e khadhehu Allahu, në kële lë akhirati wal ula, Allahu e ka për firavonin, në akhirat në dënim, Zënë dunjë, pasat Allahu te bareke vetaja, in fi zalika la ibrate limen yakhsha. Ne këtë ndjarje ka argument për njeriu i cili i druhet Zotit. Ai i cili nuk i tutet Allahut pikësoj sfurfiton kur gjë. Heç. Në ndjarje pas kandolla ka ndolla s'ka ndoll, kështu e trajton ai cili shqetëron si Allahut. Ai i cili ka dron Allahut ruhet. Tutet i dridhët zemra që që ka dhona Allah u gjele gjelelu, u akullubu hum u e gjele, dhe zemrat e besimtarën janë të dridhura, nga madhështia e Zoti Gjele Gjelelu. Disa njëzve ju dridhët zemra para shefit, edhe mundohet pasaj me kalzu, e qisho gjë dridhët, di, dridhët zemra para Allahum? Ku dridhësht i para shefit që ashtu dridhët? Disa njëzve me uvanue rogën i dridhët zemra. Ha? Dhe kër të vjene puna me ju tutë Allahot Thot s'pe kuptojë në këtë punë Qish i tutë Allahot Qish dridhe të zemra Dridhe të zemra si kur ti kërdojnë me arrit një dishka Një levërdi, një fitim Edhe Allah se kja arrit dridhe të zemra E Allah u gjitha besimtarve të vërtet Ju dridhe të zemra Vec për Allah u te bareke Vëtjala Pas edhe Allah u te bareke vëtjala E entum, e sheddu khalqan E missema u benaha Tha Allah u te bareke vëtjala në vaz Dhe kjo është në gjuën e Kur'anit Apo në formën e Kur'anit Daljen nga tema Ha, me një, me një rrjes shmërit lart Pra Allah, qëshështë të folë për viraunin E përfundon e mbi unë njari në shpejt Dhe dhe në temë tjetër Dhe kjo është formë e Kur'anit Allah u gjelole bjen njari, e një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Nga kjo mëgjizja Kuranit Tha Allahu Gjellu alë në vazhdim E entum e sheddu khalqan E misë sama u Tha Allahu Gjellu aluhu A ju, oju njerëz Jenim me kriim më të rand Apo që jellë Këtu fidan Allahu Gjellu alë Për në menafol Për vetë qenjen e ti Dhe kudretin e ti Dhe takatin e ti Tha Allahu Gjellu alë Oju njerëz a ju peshon i marant a qëllit. Këjtë njërzit e din, se njeri në krasin me qëllit sështë hiqë. Si hiqë mu ka. Po dhe këjtë njërzit bashk, pita ademi dhe të i funi, bashk, me një vend kras fuqis qëllit sështë hiqë. A ndë shiko, njeri u kërë në gjitët lartë, që a i do këtë njeri poshtë? Kërë në njërë planë, që a i do këtë njeri poshtë? Dhe kjo, në dhëtë mi metra lartësi. Me hi 500.000 më të lërësi Pa me dalë në që jelën tjetër Pa me dalë në që jelën tjetër Pa me dalë shtetë këtë qijëj Pa me dalë të uj i madhi Allahu Gjellë që e ka përmen Pa me dalë të sidratu lëmunteha Pa me dalë të arsh i Allahu Gjellë Gjellë Që ka thënë pengambele a.s. Ska mundësimi adit kadrin Arsh i të kërkosh Parveq Allahu Gjellë Gjellë Pa Allahu vetë të barë kjo të ala Sajnë në natë ajë Sa e në dhe ta A dhe tha Allah u gjelohen në një jetë në surën ABC, A b se Surët cila vjen ma vonë Kutilel insenu Ma e këfara I malkuar qof njeri ju Sa rebel që është Sa rebel që është Hidë speshon Hidë speshon në univers Talot kilogram njeri Në kilogram njeri Mundot mi kalzu e zotit ve gjelë Qish duhet e qish duhet Ndërsa nuk përban në univers Hidë që kur gjohë Krahas njeri Krijimit të Zodhi Gjelluala E tha Allahu të bare kjo e tala E entum, e sheddu khalqan E mi sema u A ju i një matran, a qëllit Benaha Tha Allahu Gjelluala Allahu e ka ngri qëllit Pra o një njërëz Të doptjeni Allah e ka kriju qëllit Por juve shumë ma doptjeni Andaj Allahu Gjelluala neve në mëson Qfar? Analogjen Njëri juve të medit, sa pëshojnë në në dunja? Sa të shoj, jo ndunjo, vallahi. Jo ndunjo, dhe jo te Zoti. Teni një njerëz i cili ka pasuni të madhe, bollok të madh. Ti 500 vjet imur mi pasi vjen mend aty çik ekzistoi doni herë. Pse si vjen mend se ka bollok? Ka bollok, ka pasanik që se din sa çka bon ndunjo hiç, pse s'i intereson hiç? Hiç s'i intereson. Nuk e din as emrin e krijetarit që ka ka i vënë. Nuk i intereson, pse se ka bollok? Po pa në mendoj e Zotin tante bare kjo e te Teala I cili pasuria e ti Dhe pavarësia e ti Dhe pa nevoja e ti është absolute Ska nevoj përkërkan Andaj e tha Allahu gjele Matë në vetën Sa pëshën ti Sa pëshën ti Po kur të baxhë gjena se sa pëshën ti Po kur futë është në varë Sa pëshën ti Edhe vorit rafëshojt vetë Edhe vorit nga se ti Shkone të pësosh dhe vorit të... rafëshojt Andaj Allahu gjele Në këthen në qëfarë në esencën tonë që mos i rebelohemi Zotit tonë të ëbarekë të dela elus be allahul welala që allahut na mëson librin e tij na mëson me kuptuf fjalën e Zotit të ëbarekë të dela elus be allahul gelal që Zoti jon të barekë të dela të ban zemrat tona të devotshme të bindën allahut të barekë të dela ta morëm mësimin me pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam e ta ndjekim rrugën e tij në adhurimin allahut të barekë të dela elus be allahul gelal që allahut të barekë të dela ata që kanë bëu hax allahut ta ban qabul اناي ويس جس كي مي بوه حج allow namunsono vitin arshum me bo haj elusmi allah tabarak wa taala tshallahu jalla jalal namunson me pas vepra tmira deri ne primun e fundit aqulu qawli hadha wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin